Завжди пересиченим і завжди неситим духом, ладним розпростерти крила де завгодно. На вершині гори, на звалищі, серед білих стін бібліотеки, яка ніколи не збільшується і ніколи не зменшується і не дає відповіді на жодне важливе питання. Коли ти виріс як Антон, ти любиш притулок. Він твоя батьківщина. Але серед нас таких небагато. Ніхто з нас не зітре з себе товара минулого. Загоїть рани та й піде. А чи зостанеться доглядати сади, пасти кіз, латати дахи чи шити одяг? У дверях з'являється Антон з прибульцем, чоловіком непевного віку, у чорному запелюженому костюмі. Сонце боляче б'є його по очах, хоча в пустелі за мурами ще не так сліпить, особливо, коли тануть на мерзлі за ніч кришталики льоду. В глибині душі я недолюблюю цей блаженний вираз полегшення, від якого тхне застарілим потом шляхів. Улесливість і беззахисність. Як це, мабуть, неприємно моєму приятелеві, тому він завжди квапиться подолати стежку від воріт до будиночка старого. Мене зовсім не цікавить, що оповідає старий чужоземцю, Якщо вдасться розбудити його з дрімоти глибочезної старости. Та коли він не прокинеться, Антонові доведеться забаритися, і він не докосить сьогодні трави, а завтра, може, цілий день падати дощ. Обтяжливі обов'язки в Антона. Коли пішов попередній писар східних воріт, ми попросили Антона, несміливого, спокійного хлопця, стати на його місце. Я не хотів з ним розлучатись. Антон погодився, бо виріс коловоріт і не раз допомагав тодішньому писареві у його нехитрому господарстві. Двічі на рік Антон білив стіни комірчини коловоріт, що ставала від цього ще порожнішою, бо там стояли лише стіл, стілець, полиця і лавка. Улітку він кидав часом на підлогу пахучої трави, полину, м'яти, буркуну, а взимку... А раз на кілька днів розпалював вогонь у малесенькій пічці, щоб висушити повітря. Прибулець не міг спершу вимовити й слова, коли двері йому відчинив хододлявий чоловік, від якого йшов різкий запах скошеної чи зірваної трави. Він одразу уявив собі не саму траву, а те гостре, блискуче лезо, що стинає її. Швидкий помах не може зупинити на люду. Лезо зітне і метелика, що присів відпочити, і ніжну пташку. Писар інакше витлумачив страх, що раптово спалахнув в очах прибульця і підбадьорливо посміхнувся. «Прошу сідати». Прибулець мовчки сів з краєчку лави, одразу не усвідомивши різницю відчуттів. Спека на дворі, а тут – прохолода гладенького старого дерева. Антон розгорнув книгу на потрібному місці – Вмочив перо в чорнильницю, поступово входячи в роль писаря східних воріт, дарма, що був у латаній сороці та босий. Антон написав округлим дитячим почерком. У середині літа прибув чоловік, що назвав себе... Як вас звати? Прибулиць неспокійно засовався на лаві. Це має якесь значення? Жодного, але треба якось вас кликати. Угу. Хай буде... «Джон Сміт!» «Хай буде!» – посміхнувся Антон, записуючи. «Джон Сміт! А що ви вмієте робити? Для чого це?» «Кожен, хто сюди приходить, знаходить собі якесь заняття. Дехто продовжує робити те, що робив у тому світі. Може ви вмієте щось таке, чого ми не вміємо?» «Через своє заняття я опинився тут. Я певний, що воно тут не знадобиться». «Вибачте», – сказав Антон і хутко закрив книгу. «Ласкаво просимо до притулку. Зараз я вас проведу... А скільки мені можна тут пробути?» «Скільки завгодно», – розвів руками Антон. «Але цими воротами можна тільки увійти. А виходять через західні ворота. Щоправда кажуть, вони далеко звідси. Я сам там не був». «Вам що, не цікаво?» Антон здивувався. Я теж міг би вийти, але навіщо? Ну, щоб мати нагоду знову увійти через східні ворота, коли той світ допече до печінок. А хто мені відчинить, розгубився Антон.